яким сочним, гарним баритоном співав священник, а дяк підспівував чесним тенором. Хор на широкому балконі напроти вівтеря, наче луна слагоджено повторював за ними. І все це чудовою гармонією злітало у височинь під склепіння купола і звідти спадало благодатним чуттям у мої спрагле серденько. Я був дійсно щасливий. Душа моя ублаготворялася на тих богослужіннях. Я йшов додому, тримаючись за руку батька, освітлений і заспокоєний. Батько мій не знав грамоти, але те, що він чув в церкві, дотримував дуже пильно. В недію ніколи не робив абсолютно ніякої праці». Ще з субітнього вечора, після заходу сонця, як в церкві високо на дзвінниці клепали дерев'яними молотками по підвищенні сухі грабові дошці, і той клепіт розносився досить далеко. Всі роботи в хаті і на подвір'ї повинні були бути дотоді закінченими. І ми всі вже мали бути помитими і вдягненими в чисті сорочки – це вже був для нас святий час. Кроме цього, ні одне весілля своїм дітям мій батько не зробив у неділю, а робив їх у четвер. Така була традиція, що можна було справляти весілля і у четвер. І батько говорив, що не дозволить, щоб у Божий недільний день в його хаті працювали ножами та іншими кухонними знарядями на кухні. Все це, а також святкові різдвяні, великодні традиції з усіма їхніми ритуалами і радощами складали уяві, що стійке, величне, яке хотілося робити. Я виховувався і на собі переживав те, що варте наслідування по вихованню дітей та молоді. Якщо би хтось з нас, малолітних, ідучи дорогою, не поздоровався з людиною старшого віку, така подія не проходила так без майбутніх ускладнень. Такого з нас тут же зупиняв, той, перед ким ми не поздоровувалися, і запитував, хто твій батько дитино? Я запитаю його, чи він тебе не навчив здоровитися з старшими, чи ти сам не нехтуєш наукою батька. І цього було досить. Це була страшна провина, з неприємними наслідками. Другий раз обов'язково будеш здороватися. В пору мого дитинства і юності, навіть світських людей, хлопець з дівчиною міг зустрічатися тільки в батьківській дівочій хаті, на очах її батьків, і то в дорослому віці, справжніми намірами на одруження з нею. Могли ще стрінутися в громадських місцях, скажімо, на танцях. Де завжди було багато людей, але ні в якому разі десь усамітнена. У мого батька в ті порі, про яку я тепер розказую, були два дорослі сини, мої брати, і моя сестра, дівчина на віддання. І коли вона одного вечора дозволила собі постояти біля наших воріт в компанії хлопців, серед яких були її два рідні брати, порубки то, коли вона повернулася до хати, батько зробив її таку школу, що вона, мабуть, до своєї смерті пам'ятала. А вона була не десь, а перед вікнами нашої хати, в присутності її двох братів. Іншим разом, мій старший брат, який мав вже заручену дівчину, повернувся додому о першій годині ночі. Батько піднявся з ліжка. Спинив його біля дверей і спитав, де він був до тієї пізної години. Він відповів, що був зарученої з ним дівчини. Батько йому сурово вичитав, що він ганьбить добре ім'я нашої родини, і він батько змушений покласти тому край. І дав йому такого ляпаса в праву щоку, що брат мій як підкошений впав під піч на підлогу. Коли піднявся і висторончився, як годиться перед батьком, тут же отримав такого ляпаса у ліву щоку, що впав на другий бік. Коли знову піднявся, батькове слово було таке. У моїй хаті немає місця волоцюгам. Геть з хати! Навчися розуму, обдумай, як має бути далі, і рано мені скажеш. Ні одного слова брат мій не вимовив, вийшов з хати, спав у хліві, на соломі, а рано прийшов на розмову з батьком. Тієї розмови я вже не чув, але бачив, що далі все було гаразд між батьком і братом. Наче нічого й не було. Брат завчив урока, більше такого не робив, розуміючи, що інакше, як чить батько, бути не може. Те, що я бачив в домівці мого батька, у моїх дитячих міркуваннях здавалося все дуже добрим і правильним доти, поки я не взнав, що в нашому селі є і інша церква святих людей, які відреклися від православної церкви. Дещо про життя тих людей до мене доходило через мою сестру, старшу від мене на чотири роки, Аксенію. А вона в свою чергу про це узнавала від старших за неї сестер, які з нею, як з більш дорослою, ділилися враженнями про нову віру, довіряючи їй, що вона батькові не донесе про те. І вона не доносила, тому що вона і старші сестри симпатизували тим людям. А батько за такі симпатії був би розправився по-своєму, і то було би справжнє гоніння за правду. Мені тоді було неповних десять років, і коли я пригадую ті часи, то і до сьогодні дивуюся сам собою. То була велика Божа милість до мене, щоб я не остався у духовній темряві. Милостивий Господь так потрудився біля мого серця і розуму, що я відразу зрозумів, що Божа правда за тими, хто вийшов з православної церкви. До такої переконливості можливо було прийти через великі вагання та труднощі. Бо ж я жив у центрі села, далеко від Івангельської церкви і від тих людей, що туди ходили. А батько мій був знатною людиною між людьми і дуже церковний, який відстоював православ'я всім своїм єством і помер православним. І в такій сім'ї. Такий малий хлопчина, звідки все тримав стільки сели і відваги, щоб мислити по-іначому, не зазнаючи ніяких вагань, непорозумінь чи страхів. Я з легкістю зазнав радощів єднання з Господом і знаходив це у моїх молитвах. Молитви мої були завжди заховані від домашніх тому що я молився вже не як православний завченими вченими молитвами на пам'ять, але своїми словами, які виходили від серця, від нужди, яку я мав, і вже не хрестився рукою. Якщо б про це взнали батько, то було б гори моє. Я ховався для молитви у стодолі, в хліву, на горищі, на огороді, кукурудзах, як в їсі, бо я був малий, а вони високі. Молився завжди шепотом, наслухаючи, чи ніхто не підходить, щоб я не був виявлений. Мені хотілося молитися, хотілося бути самотнім, десь стороні від всіх. Тоді я наче розмовляв з Богом, і у моє серце приходив Божий спокій. Я думав про тих праведних людей, які ходять ту малу церкву, і мені дуже хотілося бути такими, як вони». Одного разу я бачив на віддалі, як недалеко від нас, на паралельній з нашою вулицею, проходила похоронна процесія тієї правдивої, дорогої моєму серцю церкви, в якій я ще ніколи не був. Та хода тих смиренних святих людей запам'яталася мені на все життя. Невеличкий гурток їх ішли за труною, як мені показалося, схиливши голови, і дуже-дуже гарно співали. То був тихий, побожний спів, який злагоджено лунав, западаючи мені в душу, переконуючи мене, що це справді святі люди. Мені і сьогодні приємно згадувати про те. І знову хочу сказати, що то була Божа праця у моєму маленькому серденьку. Без моїх зусиль знайти істину, без роздумів і аналізів, я звідки знав, що то та маленька церква, далека від центру, є справжньою, вірною перед Богом. І я радів тим, що відчував, що я належатиму до неї. Я мав велике задоволення і торжество Духа, коли роздумував про Вознесіння церкви, що я з легкістю пушинки буду підняти у таємничу височінь. І по сьогодні перед моїми очима уявна картина, яку я побачив одного хмарного досвідка на небі. Кудись ми збиралися йти, встали ще за ночі, і я, одягнений, вийшов сам на подвір'я. Було ще зовсім темно. Темні хмари закривали щільно весь небозвід. Тільки наді мною була у тих хмарах невеличка прогалина, крізь яку пробивалося місячне сяєво. Коли я глянув вверх, мої очі прикипіли до того, як мені здавалося, неземного сяєва. Там сіяли освітлені і інші хмари, які були вищі від перших і від других, і у них теж була прогалена. Країці хмарів були освітлені, наче розтопленим золотом від місячного сіяння. Це створювало чудову картину бездонної глибини у височі неба, звідки, наче від Бога, падало на мене світло. І я тут же уявив собі, що я у тій височині разом з іншими спасенними литимо до світлосяйних небес, щоб вже вічно жити з Богом, і уявно в моїх вухах залунала чудова мелодія. Як гарно і славно буде нам тоді, як ми вознесемося в небо від землі, з моїх дитячих очей горохами покотилися сльози щастя і неземної радості. Мені так було, любий й солодко, що про минуло відтоді 60 років, а я, наче, все те бачу і чую. Кожного разу дух мій зворушується знову, переживаючи те, що то було. Як не дорогий мій Спаситель мене у мене до себе. Як хтось думає, що маленькі діти не неспосібні ще вкусити від Божої благодаті, так і помиляються. Ту пісню ми разом з моєю сестричкою Оксинікою шепотом співали всюди, де тільки могли, заховані в домі невірного нашого батька. Коли я був жорстоко скривджений своєю мамою-мачехою, а це було без ліку разів, Моє заспокоєння і потіха був Ісус. Я заховувався в кукурудзи, чи в стодолі, чи на горищі, де скутку, за якимось речами, і зігнувшись у трої на колінах, шепотом молився і плакав. І ніколи не було так, щоб я повертався звідти з скорботою на серці чи сльозами на очах. Кожного разу мені ставало легко від молетви, наче ангел Божий потішав мене і витирав мої сльози. Дякую Богові за чудові спогади дитинства, які так яскраво зберігаються в моїй пам'яті, і я щасливий тим, що мій Господь у моїй сирітській долі був зі мною. Коли я вже в 12-річному віці під час епідемії грипу Залишився жити у своєї сестри Марії, в духовному моєму житті все перемінилося. Моя сестра вже була віруючою, хоча її чоловік Николай і не був віруючий, але не забороняв її ходити на зібрання. І так само мені. В 1944 році я вперше пішов на зібрання Івангельської церкви. Перше моє враження про зібрання – це чудовий спів, якого я дотоді між православними людьми не чув. Простота і добродушність віруючих та зрозумілі проповіді Слова Божого, воно лягало Божим насінням у моє серце і приваблювало. Щиросердні молитви по одному і гуртом захоплювали мене до сліз, і я теж, гаряче, молився, дуже любив зібрання і дорожив ними. Не міг дочекатися наступного служіння. Зібрання було завжди відкритим.